الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فهذا مجلس في ضحى هذا اليوم يوم السبت رابع والعشرين شهر صفر di tahun 45-400,000 dalam kira-kira dan ta'liq على kitab Al-Ilim dari Imam Al-Bukhari Ini adalah majlis yang kita adakan pada hari ini dan ini adalah hari Sabtu pada tanggal 24 Safar pada tahun 1445 Hijriyah di mana kita akan membaca Kitabul 'Ilm dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. وتقدم معنا في الدرس بعد صلاه الفجر ذكر شيء min ahamiyyati sahih al-Bukhari wa muslim dan telah berlalu bagi kita penjelasan setelah salat subuh tadi menerangkan sedikit tentang pentingnya sahih al-imam al-Bukhari demikian pula sahih muslim walhamdulillah alladzi waffaqana ورزقنا هذا الكتاب بروايته عن شيوخنا إجازة أو سمعة بالإسناد إلى مؤلفه رحمه الله تعالى. Dan kita memuja Allah سبحانه وتعالى yang telah memberikan taufik dan memberikan rezeki kepada kami. Untuk mendapatkan sanat yang berlangsung Yang bersambung kepada Al imam Al-Bukhari Taala, Apakah melalui ijazah Demikian pula melalui semak Yaitu mendengarkan dari guru kami dan seterusnya Sampai kepada Al imam Al-Bukhari Wahazal kitab wasitatun bainana Wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam Wa ashabihi dan kitab ini menjadi perantara antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qala Al-Bukhari rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Kitabu Al-Ilm. Berkata al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim Kitab Ilmu. Al-Ilmu اختلف او قبل اختلف العلم معرفتك الحق بدليله yang dimaksud ilmu adalah engkau mengenal sebuah kebenaran berdasarkan dalilnya dan mengetahui sesuatu berdasarkan sifatnya dan realitanya fa qauluna ma'rifatu B-dalilnya, keluar b-hiul mukallid. Maka apa yang kami sebutkan tadi, mengenal kebenaran berdasarkan dalilnya, maka tidak termasuk dalam hal ini seorang yang bertaklid. Lianna mārifatuhul huk bilghir dalil. Sebab orang yang disebut Muqallid atau bertaklid, dia mengetahui sebuah kebenaran, namun tanpa dalil. فقد ذكر الإمام ابن عبد البر ابن عبد البر في كتابه الجامع <تصفيق> لبيان العلم وفضله أو الجامع في بيان العلم وفضله ذكر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. ده تلاقيه دستوت كان عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى ده في كتابه. Yang berjudul Al-Jami'a Fi bayanil ilmi wa fadlihi Bahawa orang yang disebut Muqallid, orang yang bertaklid Dia tidak termasuk Dari kalangan para ulama Walau kanal muqalladi Qalladahu imaman wa alima Walaupun dia bertaklid Kepada seorang imam atau seorang Yang alim وقد انحرف banyak yang menyimpang setelah zaman para sahabat dan para tabiin mereka menyimpang di dalam memahami makna dari ilmu tersebut فالعلم عند الصحابه هو ما جاء في القران والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم Maka ilmu di kalangan para sahabat adalah apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim demikian pula dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Faman hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-'ilm, wal ladzi ja'ahu min al-'ilm huwa al-Qur'anul Karim." berfirman yang artinya "Faman hajjaka min al -ilm barang siapa yang menolak hujah yang engkau sampaikan dari ilmu setelah datangnya kepadamu, ilmu tersebut yang dimaksud ilmu di sini adalah al quranul karim Wa qarallahu tabaraka wa ta'ala anzalahu bi ilmih, ay anzalahu fihi ilmu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman anzalahu bi ilmih, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan padanya ilmunya. Fa aslul ilm fil qur'ani wal Hadis as-sunnah. Wa minhuma yukhadul ilm. Maka asal dari ilmu itu adalah yang terdapat di dalam al-Quran dan as-sunnah. Al dan darinya lah ilmu itu diperoleh. Wahakadha aqwalus shahabati radhiyallahu anhum. Demikian pula perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kemudian من بعد ذلك اقوال التابعين وتابعيه kemudian setelah itu adalah perkataan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa qad fi nufus in nas ilm wa qubhul jahl dan merupakan hal yang telah menetap di dalam jiwa-jiwa manusia ilmu itu adalah sebuah kebaikan Sementara kejahilan itu adalah keburukan. Dan ilmu yang menjadi pembahasan kita adalah ilmu agama, ilmu syari'i. Dan termasuk bahagian dari ilmu adalah ilmu dunia yang bermanfaat. Islam yahuzzu nasa ala ilm. Islam senantiasa menganjurkan manusia untuk berilmu. Misal al ilmu bil Cinaat il askariyah wal harbi wal harbiyah. Misalnya ilmu tentang cara membuat persenjataan yang digunakan oleh para pejuang. Demikian pula dalam peperangan faqad huffa ala at taallum laha an nabiy sallallahu dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mempelajarinya kama qala sallallahu alaihi wasallam man taallama ar-ramy thumma tarakahu fa laysa minna dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang telah mempelajari ilmu untuk melontar Ar-Rami, melempar maksudnya menggunakan senjata yang dilempar, lalu dia meninggalkannya, maka dia bukan bahagian dari golongan kami. Walamma nazala qawrulullahi azzawajal wa a'iddu lahum mas min kuwa, kala sallallahu alaihi wasallam, ala innal kuwatan ramih, ala innal kuwatan ramih, ala innal kuwatan ramih. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya, Wa a'iddu lahum mastata'atum in kuwah, Dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian, Apa yang kalian mampu dari kekuatan, Maka Nabi s.a.w. menerangkan, Ketahuilah kekuatan itu ada pada pelontaran. Pelontaran di sini, Mencakup apa saja yang dilontar. Panah dan yang lainnya. Wa min thalika ilmu tibb, dan termasuk pula dalam hal ini ilmu kedokteran dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Demikian pula peralatannya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah dan jangan kalian berlomba dengan perkara yang haram fa'amruhu lana بالتداوي امر بتعلم الطب والا كيف سنتداوى maka perintah nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berobat ini juga merupakan perintah untuk mempelajari kedokteran lalu bagaimana cara kita bisa berobat tanpa mempelajarinya waqala sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu dawaa'a aw shifaa'a 'alima hu man 'alima w dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah jalla ala menurunkan obat dan penawarnya ada yang mengetahui dan ada pula yang jahil tentangnya Waktu kita, umma, umul mu'minin, Aisyah, r.a, ahli dalam bidang kedoktoran. Dan Aisyah, r.a, beliau termasuk di antara wanita yang dikenal dengan uh, pengertian atau pengetahuan beliau dalam ilmu kedokteran. Faqalu laha, nahnu la najab na min ilmiki bil kitab wal sunnah, fa anti zewjat rasulillah, wafii baithi yanzil al wahi." Di mana mereka berkata Kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala Kami tidak heran Dengan ilmu yang engkau miliki Tentang kitab Allah Dan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebab engkau hidup Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam rumah tangganya Wa na'jab Min ilmiki bil ansab Fa anti ibnatu Abi Bakirin as-siddiq A'lamu al-arab bil ansab dan kami juga tidak heran dengan ilmu yang engkau miliki tentang ilmu nasab sebab engkau adalah putri dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau dikenal sebagai orang yang paling mengerti tentang pernasaban. Min ilm Akan tetapi yang kami heran dari mana engkau mendapatkan ilmu tentang kedokteran ini? فقالت كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم فياتى له فيؤتى له باطباء العرب ليداونه فاحفظ واسمع منهم واحفظ ما يقولون maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit maka didatangkanlah dokter-dokter dari kalangan arab <يصفيق> untuk memberi pengobatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika mereka mengobati itu didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu Ta'ala Anha dan beliau pun menghafalnya dan mengingatnya فَلَمَّا نَقُولُ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَنَحُثُّ النَّاسَ عَلَيْهِ عِلْمَ الْكِتَابُ وَالْسُنَّةِ فَإِنَّ مِنْ دِمْنِ ذَالِكَ الْعُلُومِ Al wa maka tatkala kami menganjurkan kaum Muslimin untuk mempelajari Kitab Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terkandung pula di dalamnya anjuran kami terhadap ilmu yang dianjurkan oleh Al-Quranul al Kerim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kaum Muslimin. Hal-taerat yang telah Allah berikan kepada kita untuk mencapai kepada kamu tidak datang kecuali dengan ilmu. Dan lampu yang menyinari tidak datang kecuali dengan ilmu. Dan buku yang ditulis tidak ditulis kecuali dengan mempelajari ilmu Maka yang berkaitan dengan pesawat-pesawat yang dengannya kami bisa sampai dan bisa bertemu dengan kalian maka itu enggak akan bisa diwujudkan kecuali dengan mempelajari ilmu tentangnya. Demikian pula, kelistrikan yang dengannya kita mendapatkan penerangan di dalam ruangan-ruangan kita, itu juga tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu. Demikian pula, percetakan kitab-kitab yang ada di hadapan kita ini tidak akan mungkin bisa diterbitkan kecuali dengan mengilmui tentang cara menerbitkan dan mencetak kitab-kitab tersebut Wal khulasah atau biikhtisar an dinina yuhsunna aydan ala taallumil ulumid dunyawiyatin nafi'ah almuhimmah li hayatina Jadi kesimpulannya bahawa agama kita juga menganjurkan kepada kita sekalian untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat dalam kehidupan kita Walakin aشرف العلوم على الاطلاع وهي النافع في الدنيا والاخرة علم الكتاب وعلم السنة وآثار الصحابة. Namun ilmu yang paling mulia dan yang paling bermanfaat adalah berilmu tentang Kitab Allah dan tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab ilmu tersebut memberi manfaat baik dalam kehidupan dunia kita, demikian pula dalam kehidupan akhirat kita ilmu yang datang dari Allah dari rasulnya dan dari para sahabatnya. Summa qala Al-Bukhari rahimahullah bab fadl al-ilmi. kemudian berkata al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab keutamaan ilmu. Pasaufa dan di sini, beliau juga akan mengulangi penyebutan tentang bab ini di bab yang beberapa beberapa bab setelahnya juga beliau menyebutkan dan mengulangi tentang bab keutamaan ilmu. Wa qad syariyyah min al-kitab sunnah 'ala fadl ilmi wa syarafihi wa fadl ahlihi wa hamalatihi. Dan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menerangkan tentang keutamaan ilmu kemuliaan ilmu dan keutamaan mereka yang membawa ilmu tersebut. Warji'u fi hadha ila kitabain li ma'rifati al fi fadl ilm wa fadl kitab al-Jami' li hafiz ibn Abdul Barr wa kitab Miftah Dar al-Sa'adah imam ibn al-Qayyim. Maka silahkan kalian merujuk untuk menjelaskan untuk mendapatkan penjelasan tentang ilmu dan kutaman ilmu serta para pembawa ilmu tersebut kepada dua kitab. Kitab yang pertama adalah kitab Al-Jami' Karya Ibn Abdul Bar. Kemudian yang kedua adalah kitab Miftah Dari Sa'adah Karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. al muallif huna al-mukhari fadhakara fi fadlil ilmi ayatayni fakad. Adapun al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab beliau ini Beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu Dua ayat saja Dan akan disebutkan dalam sebagian hadis juga Yang menerangkan tentang keutamaan ilmu Al-ayatul ula qawlullahi ta'ala Yerfai Allahul Amanu Min Kum Wal Ilma Derajat. Wallahu Bima Tegmarun Khabil. Adapun ayat yang pertama yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya Allah Jalaluh Alla mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah jalla al-khafid ar-rafi', yakhzudhu man yashaa' wa man yashaa'. Allah Subhanahu wa taala dia lah yang mengangkat dan merendahkan. Allah jalla wa ala mengangkat dan memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Dan di sana ada sebab-sebab yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu merupakan sebab-sebab yang mengangkat kedudukan dan derajat seorang hamba di dunia Demikian pula di akhirat Minha wa min ahammiha wa ashrafiha al-ilm di antaranya atau di antara yang paling mulia dari sebab-sebab tersebut adalah ilmu ayah, Sebagai mana yang disebutkan di dalam ayat ini wa Dan termasuk di antara sebab itu adalah bersifat rendah hati atau tawadu Kama kala sallallahu alaihi wasallam Man tawadu'a lillah rafa'ah Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersifat tawadu karena Allah maka Allah jalla ala mengangkat kedudukannya. dan termasuk di antara yang mengangkat kedudukan seorang hamba adalah memaafkan manusia ketika dia mampu. Sama qala sallallahu وَمَزْدَادَ عَبْدٌ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةِ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Tidaklah Allah Azza wa Jal Menambah bagi seorang hamba yang senantiasa memberi maaf Kecuali kemuliaan وَمِنْ مَعَانِي الْعِزَّةِ الْرِفْعَةِ Dan termasuk diantara ma'ana Al-Izza adalah diangkatnya kedudukan seorang hamba وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ أَخْبَرَا dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menyebutkan tentang diangkatnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam firmannya... nya wa dan kami mengangkat penyebutanmu maka diangkatnya kedudukan di sini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 Mengangkat kedudukan seorang hamba itu terletak pada sikap dia dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahuna kah raf'un akhir, wahai raf' fil makan, tamaqalillahu azza wa jalla. Inni mutawfikah fi Isa bin Maryam, inni mutawfikah warafiyukah illya, ayilah sana. Dan ada pula Bentuk pengangkatan yang sifatnya diangkatnya tempat seseorang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan diangkatnya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihima salam. Inni mutawafika warafi'uka ilayyah. Sesungguhnya aku menidurkan engkau dan mengangkatmu kepadaku. Fi hadhi al-aya dhakara sababain. لرفع في الدنيا والآخرة الإيمان والعلم. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dua sebab terangkatnya kedudukan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah ilmu. ويرفع الله هذا الفعل عام يشمل رفعته سبحانه للمؤمنين ولأهل العلم منهم خاصة. Di dunia, dan wafal berzak, wafal akhirah. Maka ayat Allah Subhanahu wa Taala ini, Yerfa Allah kata-kata Yerfa Allah azza jal mengangkat. Maka kata kerja ini atau predikat ini menunjukkan secara umum di mana Allah Subhanahu wa Taala mengangkat kedudukan seorang hamba kaum mukminin secara umum dan orang-orang yang berilmu secara khusus. Allahu azza wa jalla mengangkat kedudukan mereka baik di dunia atau di alam barzakh, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dan penyebutan darajat di dalam ayat ini ini disebutkan dalam konteks nakirah Yaitu bukan dalam bentuk ma'rifah. Ma di sini tandanya adalah tidak disebutkannya alif lam darajat untuk menunjukkan bahawa derajat atau kedudukan di sini itu adalah merupakan tingkatan yang banyak sehingga tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Taala. فَعَلَى قَدْرِ مَا تُحَقِّقُ مِن صِفَاتِ الإيمانَ الْمَذْكُورَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَوْ شُعَبِ الإيمانِ وَعَلَى قَدْرِ مَا تُحَصِّل Wa maka sesuai dengan kadar yang engkau tegakkan dari iman dan dari cabang-cabang keimanan, demikian pula sesuai kadar yang engkau amalkan dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi SAW, maka sesuai dengan kadar itu, Allah Jalla wa'ala mengangkat kedudukanmu di dunia dan di akhirat. Saya akan menyebutkan kepada Antum sekalian dua permisalan Permisalan yang pertama Mempelajari Al-Quran Mengajarkannya dan mengamalkan isi Al-Quranul Kirim yang disebut sebagai qariul quran orang yang membaca Al-Quran sallallahu alaihi wasallam dikatakan لقاري القران يوم القيامه اقرا warq waratil wartaqi ayi ertif' fa in manzilatak 'inda akhir ayatin taqraha biman rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda Bahwa akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim dikatakan kepadanya pada hari kiamat teruslah engkau membaca dan teruslah engkau menaiki tingkatan-tingkatan surga dan bacalah Al-Quran dengan tertil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia karena sesungguhnya akhir dari kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca dari Al-Quran والمثال الثاني من الاعمال وهو الجهاد قوله صلى الله عليه وسلم ان للمجاهد في الجنه 100 درجه ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض kemudian permisalan yang kedua dari amalan yang mengangkat kedudukan seorang hamba adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa di dalam surga itu ada seratus tingkatan yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka yang berjihad di jalannya. Dan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya dari surga itu seluas langit dan bumi. Al-ayatul thaniya qawluhu wa qawlihi azza wa jalla, rabbi zidni ilma. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa taala di mana Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan, Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Falayatul ashshaka tddlu ala fadlil ilm, lana Allah azza wa jalla, lim yamur nabiyyuh tala bil aziyad illa min al ilm. Dan tidak diragukan ayat ini menerangkan tentang keutamaan ilmu, sebab Allah subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada NabiNya saw untuk memohon sebuah penambahan kecuali tambahan ilmu. Wallahu tabarak wa taala, kudimtana'ala Nabihi bil ilm, fakal wa allamak maalam takun ta'lam. Ta dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ilmu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam firman-Nya wa 'allamaka ma lam ta dan Allahu jalla wa mengajarkan kepadamu sesuatu yang sebelumnya engkau tidak berilmu tentangnya dan ayat ini menunjukkan bahwa di antara cara dan metode untuk mendapatkan ilmu adalah berdoa dan memperbanyak doa. Summa kana al anti fi at-tariq al aqrab hadhihi at-tariqah wa at Kita sama-sama akan membaca. Iya. Saya terkejut bahwa tersa menterjemah. Karantuhu mithl lakum fi daftar. Bismillahirrahmanirrahim. terjemah kita bisa dengan Bukhari. Allahu. Bagaimana? Nak qira. Summa tarjam. تذكر فوائد التي تحتاج إليها. أنا أقرأ وتذكر. أنا وترجم. طيب. ثم قال البخاري رحمه الله باب أو باب من سئل علما أي عن علم وفتوة وهو مشتغل في حديث في موضوع آخر في حديث آخر فأتم الحديث ثم أجاب السائل. Al-Imam Al-Bukhari al, al Ta'ala kemudian menyebutkan bab tentang orang yang ditanya tentang sebuah ilmu dalam keadaan dia sibuk dengan pembicaraannya terhadap perkara yang lain lalu kemudian beliau menyelesaikan pembicaraan itu lalu memberi jawaban kepada orang yang bertanya wuhib'an unabbih Aku ingin memberi peringatan kepada anton sekalian bahwa kalian akan mendapatkan di dalam pembahasan kitab ilmu ini beberapa permasalahan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Ada yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Dan juga diantaranya adalah tentang hakikat ilmu apa ilmu tersebut dan dari mana ilmu itu diperoleh. Demikian pula akan dijelaskan tentang adab ilmu dan ahli ilmu. Maka Nabi Alimam Al Bukhari Rahimahullah Taala menganjurkan kita untuk merujuk kepada apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tentang adab. Lianhunaka man allaf kutuban fi adab taalib alilm walulama. Karena di sana ada orang-orang yang menulis buku-buku atau karya-karya yang menerangkan tentang adab ilmu dan adabnya para ulama. Mereka menyebutkan adab-adab yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak berhias dengan adab tersebut, karena itu adalah merupakan adab-adab yang mohdah, yang muncul, yang baru, yang tidak dilakukan oleh mereka. بل من bahkan di adab-adab yang mereka sebutkan ada yang jelas-jelas menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya فالواجب ان نرجع في معرفه ilm wal'ulama' والعلماء وطلب العلم نرجع الى ما كان عليه الصحابه Maka yang wajib bagi kita untuk merujuk di dalam mengetahui adab-adab tentang ilmu, adab para ulama, adab menuntut ilmu kepada apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan tidak memperbanyak untuk mengetahui adab-adab yang diada-adakan oleh orang-orang yang belakangan. فَذَكَرَ الْبُخَارِ أَبْوَابًا تَرُدُّ عَلَى هَا أُولَى Maka lima al Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan beberapa bab yang membantah mereka yang membuat adab-adab tersebut. Di antaranya adalah bab yang disebutkan di sini. Uh, kemudian di, disebutkan di dalam bab ini bahawa uh, tidak dikatakan kepada uh, orang yang sedang bertanya dalam kerana dia sedang me menyampaikan sebuah pembahasan Atau menyebutkan sebuah pembicaraan Maka tidak dikatakan kepadanya kamu tidak perlu menjawab terhadap orang yang bertanya tersebut ya, Jadi maksud beliau seakan-akan orang yang bertanya ini mengganggu aktivitas orang yang sedang berbicara ini Namun tidak dikatakan bahwa dia tidak perlu menjawab atau dia mencela orang yang bertanya itu فقد يكون الشيخ أو العالم أو الأستاذ منشغل بأمر آخر فتأتي أنت فتسأله فلا يقطع حديثه الأول ويستمر في حديثه ليس في ذلك إساءة أدب لا معك ولا مع العلم. bahka terkadang ada seorang sheikh atau seorang ustadz atau seorang عالم dia sedang tersibukkan dengan sesuatu. Lalu kemudian engkau datang kepadanya. Lalu kemudian dia orang ini datang kepada syekh atau alim tersebut. Dan menyampaikan sebuah pertanyaan. Dalam keadaan si alim ini atau ustaz yang ditanya ini. Dia tetap melanjutkan aktivitasnya. Dia tetap melanjutkan apa yang menjadi aktivitasnya tadi. Maka tidak dikatakan bahwa ustad ini atau syekh ini tidak beradab terhadap orang yang bertanya tersebut. Dan itu bukan merupakan bahagian dari kesombongan. Dan engkau sebagai orang yang bertanya, jangan engkau bersedih. Jangan pula engkau marah. Hendaknya engkau menampi. Sebab pembahasan sebelumnya, atau dia berbicara dengan yang lain selain dari engkau, juga punya hak yang dengannya, dia berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Atau, mima zakarahu fi hadha, mima zakarahu fi hadha alkitab, za karna al-ilmu wa fadlah, حقيقة ومن أين يؤخذ آدابه رقم أربعة مما ذكره في هذا الباب طرق أخذ العلم وأدائه عند المحدثين مما ذكره رقم أربعة طرق أخذ العلم والحديث وأدائه للناس عند المحدثين ترمسك بأمتلا يمتلك من الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويوجد هذا الرسالة tentang metode mendapatkan ilmu, metode untuk meraih ilmu dan metode cara menyampaikan ilmu. Tapi baca al hadis belisnad kala ada. Ya, jadi kita akan mengulai sana. Baca al hadis. Saya terjemputi ada. Tapi para Imam Bukayrahimahullah, kita na Muhammad bin Sinan, kita na Fuleyun Ha. قوله حاء هذه تسمح حاء تحويل من إسناد إلى إسناد أو الحديث يعني إلى آخره وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح يعني ابن سليمان قال حدثني أبي وهو فليح بن سليمان قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لم يجب السائل الأعرابي فقال بعض القوم سمع ما قال فكرها ما قال أي كره سؤاله عن الساعة وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ فعلمنا إذن أنه قد سمع. أين السائل عن الساعة؟ أكذع عندك؟ عندك؟ أين أراه؟ أين السائل أراه؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ هذا نفس القدر. هذه بداية الأخطاء. قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Ini adalah jawab. Tapi ini adalah jawab. Ini mempunyai soal. Fadalla ala fitnati. Hada ala arabi. Wadaka'ih. Kala. Kaya. Ida'atuhah. Kala. Iza wussida. Ay wukil alamru. Wauhil. Ila gairi ahlihi. Fantadiris. Disini. Alimam Al-Bukhari. Rahimahullah. Ta'ala. memberitakan. Bada Muhammad bin Sinan. Katabulia. Talahum memberitakan. Bada kami. Fulay. Kemudian disebutkan ha' Apabila disebutkan ha' di dalam sanad Dalam sahih al-Bukhari itu Maknanya perpindahan sanad. Jadi ini mulai sanad yang baru Kata beliau telah memberitakan kepada aku Ibrahim bin al -Mundir. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Fulayh dari ayahku Ayah beliau Fulayh bin Sulaiman Lalu beliau berkata telah memberitakan kepada aku Hilal bin Ali Dari Atta Yasar dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu beliau berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam sebuah majlis, beliau sedang menyampaikan hadisnya kepada kaum yang hadir, lalu datanglah seorang badui, lalu dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapankah terjadi hari kiamat? Kapankah terjadi kehancuran? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap melanjutkan pembicaraannya, pembahasannya. Maka ada sebagian orang mengatakan, Rasulullah mendengarkan apa yang ditanyakan oleh orang ini, namun beliau benci dengan apa yang dia sampaikan. Ada lagi sebagian yang memahami, mungkin Nabi SAW tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh si penanya. Hingga ketika Rasulullah SAW menyelesaikan pembicaraannya, maka beliau pun mengatakan, di mana. Tadi orang yang bertanya tentang kehancuran, maka orang Badui tersebut mengatakan, aku wahai Rasulullah, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, apabila amanah itu disiasikan, diterlantarkan, maka tunggulah kehancuran. Maka ini menunjukkan kecerdasan dan kepandaian dari orang Badui yang bertanya ini, maka dia pun bertanya kembali. Bagaimana cara dikatakan amanah itu diterlantarkan dan disia-siakan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apabila sebuah urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran tersebut. Wfi al hadith an nassail min fauaid al hadith an nassail jika kan al jawabu mujmala atau amman yang tafasil Hai sesal meraa akrab antfasilnya. Maka, kala hina, kifai daatnya. Dalam hadith ini terdapat faedah bahawa seorang yang bertanya pada saat dia bertanya dan mendapatkan jawaban yang sifatnya global, maka dia bertanya sekali lagi untuk mendapatkan rinciannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadith ini, setelah dia bertanya, maka dia bertanya lagi. Bagaimana bentuk diterlantarkannya sebuah amanah itu? Waktu kana ketirun mina Sahabah ida semiga mina Nabi sallallahu alaihi wasallam kelimatan fihah ada alumum atau alijmal istafsara minhu. Dan para Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu banyak sekali disebutkan bahawa ketika mereka mendapatkan jawaban yang bersifat umum dan global maka mereka meminta rinciannya dalam dan disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menerangkan tentang munculnya penyeru-penyeru para dai-dai yang mengajak manusia kepada jahannam, barang siapa yang menjawab dan memenuhi ajakan tersebut, maka mereka pun akan dimasukkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka Hudhaifa bertanya kembali, sebutkanlah kepada kami sifat dan ciri-ciri mereka, wahai Rasulullah. فَالْغَرَضُ مِنْ هَذَهُ وَالْحِرْسَ عَلَى الْعِلْمِ وَتَمَامَ الْفَائِدَةِ Maka tujuan dari pertanyaan ini adalah semangat untuk menuntut ilmu dan mendapatkan faedah yang lebih sempurna. Wfi hadal hadith anas sahabatahadkanu yajtahidun fi hadratil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiyusibu man asabu yuqtimu nahtha. Dan ini juga menunjukkan bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka beristihad di masa Rasulullah alaihi sehingga di antara mereka ada yang ketika beristihad benar istihadnya, ada pula yang istihadnya keliru lamasaal ala al-a'rabi an as-sa'ah wa qad qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim qul ilmuha 'inda Rabbi la yujalliihaa liwaqtihaa illaa hu wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam fi hadits jibril mata as-sa'ah "Kata, malam seolah-olah dia lebih tahu daripada Sael. Dia memberi tahu tentang bahagian dan perintahnya." Nah, dengan sumberkan dengan di ayat Allah SWT. Ketika Allah SWT menerangkan tentang hari kiamat, lalu kemudian Allah SWT menerangkan bahawa tidak ada yang bisa menerangkan dan menjelaskan tentang kapan terjadi hari kiamat kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat tersebut, demikian pula dalam hadis Jibril ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ber, ditanya oleh Jibril kapankah terjadi hari kiamat maka beliau mengatakan tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya yaitu Jibril lalu kemudian setelah itu Jibril mengarahkan Nabi saw untuk menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Di hadis Jibril Zakarabahwa syrut atau asyarat walaamat al-saa'ah. Dalam hadis Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebahagian dari tanda-tanda hari kiamat. Wa hadis dzakara syartan aydhan min syurut min syara'it as-sa'ah alamah. Dan di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari tanda hari kiamat. Wa hiya antukal al-umur ila ghairi ahliha. Yaitu di antara tanda hari kiamat ketika sebuah perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Banyak dari kalangan manusia mereka tidak memahami dari hadis ini kecuali yang berkaitan tentang kedudukan dalam pemerintahan. Al Bukhari akhrajahad al hadis di kitab al ilm. Imam al Bukhari menyebutkan dan mengeluarkan hadis ini dalam kitab yang berkaitan tentang permasalahan ilmu ai idza wussida alilm wa akhdhi alilm wal fatwa wad da'wa ila azza wa jalla ila ghairi ahlihi fahala min ashrat as sa'ah yang dimaksud di dalam hadis ini apabila idza wussida al'amru yang dimaksud al'amru adalah ilmu apabila ilmu ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya dalam hal mengambil ilmu dalam hal mendakwahkan dan menyampaikan ilmu apabila yang menanganinya bukan dari kalangan mereka yang ahli maka ini termasuk di antara tanda-tanda terjadinya kehancuran dan hari kiamat wa min dhalika an yu'kalal 'ilmu wal ifta'u wal ta'limu ila ahli al ahwa'i wal bid'ah aw ila ahli al jahl dan termasuk di antara hal ini apabila ilmu atau penyampaian ilmu atau yang mengeluarkan fatwa atau yang berdakwah diserahkan kepada orang-orang yang mereka dari kalangan ahlul bidah pada pengikut hawa nafsu atau diserahkan kepada orang yang jahil wa hadhihi alama min alamat as sa'ah atau min ashrat as sa'ah qad waqat min qurun dan tanda hari kiamat ini itu sudah terjadi dari abad-abad sebelumnya. Wakad qala sallallahu alaihi wasallam in min ashratil sa'ah an yultamas al-ilm 'inda al-asaagir. Qala Abdullah bin al-Mubarak al-asaagir ahlul bid'ah liqaul an-nabi wa liqaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidah وجعلت dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asratis saati ay yultamas al ilm 'inda al asagir termasuk di tanda hari kiamat ketika ilmu itu diambil dari al asagir siapa yang dimaksud al asagir diterangkan oleh Abdullah ibn al mubarrak taala yang dimaksud al asagir adalah ahlul bid'ah ahlul bid'ah dan itu diterangkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wujilatiz zillah wujiladz zul wasghar allazina amri dan akan ditetapkan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi apa yang aku bawa idzan qauluhu idza wussida al-amr yashmal al-amr duniawi, dan amrul dini, dan dini itu yang paling penting. Jadi kesimpulannya bahawa yang dimaksud di dalam hadis ini, apabila sebuah urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, urusan yang dimaksud di sini bersifat umum. Apakah urusan yang berkaitan dengan urusan dunia, demikian pula yang berkaitan dengan urusan agama, dan urusan agama itu lebih penting. فهذا maka hadis ini termasuk di antara tanda-tanda kenabian beliau sebab nabi memberitakan apa yang benar-benar telah terjadi wa al hadis wa huwa khabar lakinnahu yatazammanu al lana alla na'khudha al ilma illa min ahlihi wa alla nuwsida wa nuqila al umur illa ila ahliha Hadith ini meskipun bentuknya berita akan tetapi di dalamnya mengandung peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sekali-kali kita mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya atau menyerahkan sebuah urusan kepada yang bukan ahlinya. Walla nuhil al-nas illa ila ahli al-amr al-ilm, wa illa ida ahlina ila ahli bid'ah. Atau ila an ya an jahil. Fa Maka jangan kita menganjurkan manusia agar mereka mengambil ilmu kecuali kepada orang yang kita ketahui bahawa mereka benar-benar memiliki keahlian dari kalangan para orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Sebab jika tidak, pada saat kita menyer, meng, meng, mengarahkan manusia untuk mengambil ilmu kepada ahlul bid'ah. Atau kepada orang-orang yang jahil. Maka itu berarti kita termasuk orang yang telah me, me, melalaikan amanah. Menyianyikan amanah. Maka ini juga merupakan peringatan bagi kita sekalian. Jangan terburu-buru di dalam menyampaikan rekomendasi atau pujian terhadap orang-orang tertentu. Suma kala bukhari rahimahullah babu man rafa'a sawtahu bil ilm. Lalu kemudian berkata al imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab tentang orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Rafu'u sawti bil ilm yakunu lisababain. Mengangkat suara untuk menyampaikan ilmu Itu dilakukan karena dua sebab li la Ada kalanya untuk memperdengarkan Kepada orang yang jauh yang dia tidak mendengarkannya wa imma li wa Dan ada kalanya diangkatnya suara tersebut Untuk menjelaskan tentang pentingnya ilmu tersebut dan urgensinya. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza Rasulullah sallallahu apabila beliau berkhutbah maka suaranya meninggi dan uh, wajahnya itu memerah lalu kemudian merah yang di atas pipi ini itu menjadi memerah gitu dan nampak beliau seperti orang yang sedang memberi peringatan kepada sebuah pasukan wa fi hada raddun ala man yamna' raf'a as-saut mutlaqan wa anna dhalika laysa min adab al-'alim wa asy-syekh inama yatakallamu bi-sautin munkhafid Maka dalam hadis ini menunjukkan bantahan pula Kepada orang-orang yang melarang Seorang alim yang hendak mengangkat suaranya Untuk menjelaskan satu ilmu Dan menganggap bahawa ini bukan termasuk adab Di dalam menyampaikan ilmu Sehingga di antara mereka ada yang ketika menyampaikan ilmu tersebut Dengan suara yang pelan yang boleh jadi orang yang di depannya itu hampir saja dia tidak bisa mendengarkannya. Kad yarfa'u sautahu yuqidhun na'im, jika na'im هنا Terkadang seorang alim dia mengangkat suaranya untuk membangunkan orang yang lagi tidur di majlis. Amma idha kana sautun masmu'an lil jami' fa fi ziyadati raf'i sautin ida'un للمستمع وتعب على الملقي من غير فائده Adapun jika suara seseorang itu telah didengarkan dengan baik oleh orang-orang yang menyimaknya maka mengangkat suara yang berlebihan itu akan mengganggu mereka yang mendengarkan apa yang disampaikan tersebut dan juga menyebabkan yang menyampaikan ilmu itu akan menjadi lelah Satamurru ma'akum masail Tadkhulu fi ilm Mustalah al-hadith Fahawulu antaj'aluha wahdaha Murattaba Mithil ma taqaddam fi ma'na ma kalimat ha' Maka disini kalian akan Melalui pembahasan-pembahasan Yang berkaitan dengan ilmu Mustalah al-hadith Sehingga hendaknya kalian benar-benar Perhatian dan mendengarkannya Dengan sesama Dan telah lalu apa yang telah kita sebutkan dan ini termasuk di antara pembahasan mustalah adanya lafaz ha yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sanatnya qala haddzana abu nu'man arim ibn al-fadl arim hadza laqab wa illa ismuh muhammad ibn al-fadl as-sadusi wa min ajall asyuyukh wa arim ma'na arim hatta nafamha 'alim min al-urumah wa hiya as-syiddah fil akhlaq ولم يكن هو كذلك بل كان حسن الخلق مبتسما متواضعا لماذا سمي عارم؟ وه... نعم ففي هذا أنه شهر بهذا اللقب عارم من العرومة وهي الشدة في الخلق وهو بريء. ولماذا؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ الله أعلم بعكسه. قال حدثنا أبو النعمان عارم عارم هذا لقب ففيه جواز ذكر لقب المحدث جيد إذا كان يعرف به وليس من الغيبة هذا مسألة اثنين من المصطلح عالم بن الفضر السادسي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله مولى اليزيد يشكر عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر من العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها يعني تأخر وهم تقدموا فأدركنا صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة أي أزف وقتها وقرب وقتها ونحن نتوضى إذن فهم في حال تعجل في الوضوء فجعلنا نمسح على أرجلنا المسح يطلق أيضا على الغسل الخفيف ليس لأن الوضو نفسه يسمى تمسح فلان إذا توضأ كاملا المسح يطلق عليه على الوضوء الخفيف فجعلنا نمسح على أرجلنا ليس المسح بالأصابع Fanada, Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan suara tertinggi, "Wail untuk hukuman Neraka selama dua atau tiga kali." Berkata Imam Bukhari, رحمه الله تعالى, telah memberitakan kepada kami Abu Nu'uman. Abu Nu'uman beliau disebut 'Arim ibnu al-Fadl al-Sadusi. Dan 'Arim itu adalah gelar nama beliau Muhammad, Muhammad ibnu al-Fadl al-Sadusi dan beliau dikenal dengan gelar arim. Arim itu asalnya makna arim adalah orang yang memiliki akhlak yang kasar, yang kasar akhlaknya. Padahal beliau ini dikenal tidak demikian. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan akhlak yang yang lembut, akhlak yang baik, tidak dikenal dikenal dengan kekasarannya. Namun beliau masyhur dengan penyebutan arim tersebut. Dan beliau termasuk diantara guru uh, yang paling baik dari guru-guru al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata beliau telah memberitakan pada kami Abu Awana. Beliau bernama Al-Waddah. bin Abdullah bin Yazid al-Ashkuri. An-Abi Bishr dari Abu Bishr yaitu Ja'far. Ja dari Yusuf bin Mahad dari Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan bahawa suatu ketika Nabi Alaihi Wasallam itu terlambat. Jadi beliau berada di Baris di belakang dalam sebuah perjalanan yang kami melakukan perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau terlambat dan beliau berada di bahagian belakang. Lalu kemudian ketika Nabi salallahu alaihi Wasallam menemui kami dalam keadaan sholat telah mendekati waktunya. Dan sementara itu kami beruduk. Yang ini menunjukkan bahwa mereka ketika itu terburu-buru untuk segera beruduk karena masuknya waktu sholat. Maka kami pun menyapu enam sahu. Kami pun menyapu kaki-kaki kami. Ya, istilah al-masah menyapu itu diantara maknanya adalah mem membasuh, tapi sedikit membasuh dengan cara yang, yang ringan gitu. Maka disebutkan bahwa mereka menyapu di atas kaki-kaki mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memanggil dan berteriak dengan suara beliau yang paling tinggi. Celaka binasa bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wuduk, maka dia akan terancam api neraka. Beliau menyampaikannya dua sampai atau tiga kali. Di hadith, rahmatullah s.a.w. di umatnya, dan berharga mereka untuk mengatakan apa yang menyebabkan untuk mereka. Maka di dalam hadis ini terdapat peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar mereka meninggalkan hal-hal yang dapat menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Wahai keduanya bagi yang yakin Alim, watalibulilm, aladzhi yahmilu mirasul Nabi Shallallahu Sallam, harisan ala rahmatil Nas, khafan alaihim min asbabil Nau. Maka demikianlah para pembawa ilmu para da'i para ulama, maka hendaknya mereka senantiasa memiliki sifat rahmah kasih sayang kepada manusia semangat untuk menyampaikan kepada mereka hal-hal yang memberi manfaat untuk mereka dan khawatir dari hal-hal yang dapat membinasakan dan mencelakakan mereka dan mencelakakan mereka Ma yuksa an yunsah. Alaqib, itu asal alqadam. Dan di dalam hadis ini juga ada peringatan daripadanya Bissallahu Alaihi Wasallam bahawa hendaknya seseorang senantiasa menyempurnakan wuduknya dan berhati-hati dari bahagian anggota wuduk yang dikhawatirkan tidak tersentuh oleh air wuduk tersebut, yaitu pada bahagian tumitnya. Sebab orang yang terburu-buru ketika berwudhu, terkadang dia meninggalkan untuk membasuh bahagian-bahagian anggota wudhu yang wajib baginya untuk dibasuhnya, sehingga dia terjatuh ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi ini. Waktu ini ada hadis, juga, tentang Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala rasulullah sallallahu alaihi a'qabi min an-nar dan telah datang pula hadis ini dari hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di mana mereka berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air dari ancaman neraka wa fi raf'u as-sawt bil ilm lil hajah Kemakan falan ada di atas suaranya. Dan di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkannya mengangkat suara karena adanya keperluan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, maka Nabi berteriak atau memanggil dengan suaranya yang paling tinggi. Dan hal itu tidaklah meniadakan. Kebaikan akhlak dari seorang alim yang menunjukkan bahwa dia ä, berarti dianggap tidak beradab dengan mengangkat suara yang tertinggi tersebut tidak demikian keadaannya. Thumma qal al Bukhari babu qaul al Muhdhis. Hari ini, masalah ketiga dari masalah al Mustalah. Alulaha, dan yang kedua al Qab. Ketika kata garam, dan yang ketiga, bagaimana Muhdhis Haditha tentang syiukhnya. هذه تسمى عندهم صيغ الأداء أنت أخذت الحديث عن شيوخك كيف ستؤديه إلى تلاميذك؟ يسمى صيغ الأداء كل أداة تقابل طريقة تحمل أي كيف حملت العلم عن شيخك فكيف تخبر عن ذلك التحمل قرأت عليه ماذا تقول سمعت منه ماذا تقول ajaza ka au kataba lak famada nas taqul kataba ilayya au taqul akhbarani qultu hayy barakat al-imam al-bukhari rahimahullahu taala pada bab yang selanjutnya bab tentang ucapan seorang so muhaddis haddatsana wa akhbarana wa amba'ana ucapan seorang so yang meriwayatkan hadis telah memberitakan kepada kami ini adalah permasalahan yang ketiga Yang kaitannya dengan ilmu Mustalahul hadith Telah disebutkan sebelumnya Pembahasan tentang ha' Kemudian yang kedua tentang lakob Yaitu arim Dan yang ketiga ini Kaitannya dengan siyagul ada Cara menyampaikan riwayat Ini kaitannya dengan Bagaimana cara seseorang Mengambil ilmu atau hadis Tersebut dari gurunya Jadi Penyampaian seorang muhaddits kepada muridnya itu tergantung dari bagaimana dia mengambil ilmu dari gurunya tersebut. Kadang-kadang ada seorang muhaddits ketika dia menyampaikan hadis kepada muridnya karena dia mendengarkan hadis itu dari gurunya dengan cara tertentu. Misalnya, ketika murid itu seseorang membacakan hadis kepada gurunya, maka ketika dia menyampaikan kepada muridnya ada cara tersendiri atau ketika dia mendengarkan hadis dari gurunya tersebut gurunya membaca meriwayatkan hadis dia mendengarkan ada juga caranya atau dengan bentuk ijazah ketika seorang guru memberikan ijazah kepada muridnya ini ada juga cara seorang ahli hadis muhaddits ketika menyampaikan kepada muridnya bas, bas, bas, Masya Allah. طبعا Perkara ini adalah wa akbarana, wa haddathni, wa akbarani" ini adalah satu perkara yang berbeza dengan orang wa akbarana, wa ambaana". Jadi ada perbedaan ketika seorang mengatakan "Haddathana, wa akbarana, wa ambaana" telah memberitakan kepada kami dengan sebutan "Haddathni, ambaani, akbarani" telah memberitakan kepadaku. Kalau dia menyebutkan dalam bentuk tunggal kepada aku itu menunjukkan bahwa dia sendirian mendengarkan hadis itu atau merujukkan hadis itu. Adapun hadrasana akhbarana itu maksudnya bahwa dia mendapatkan hadis itu dari gurunya dan ada murid-murid yang lain yang bersama beliau. Khar al Bukhari wasya'ati insya Allah ziyadat bayan insya Allah. -ulama lahum al Ulama lham ustila'hat fi hada. -Wa Kharu waqal lana al Humaidin al Humaidin Sheikhu Abdullah ibn Zubair al Qurashi, dan dia adalah pendiri al Sunnah. Dia adalah pendiri al Sunnah. Dia al Sunnah. Berkata adalah al Sunnah. Dia adalah pendiri al Sunnah. Dia adalah pendiri al Sunnah. Dia adalah pendiri al Sunnah. Dia al Sunnah. Dia adalah pendiri al Sunnah. Dia adalah pendiri al Sunnah. al Sunnah. Dia al Sunnah. Dia adalah Beliau bernama Abdullah Ibn Zubair dan beliau ini adalah guru pertama Al Imam Al Bukhari yang disebutkan di dalam awal kitab Sahihul Yahni. Awal hadis yang pertama kali disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari itu beliau riwayatkan dari Al Humaidi. Wa huwa kitab Al Musnad lil Humaidi wa fi As Sunnah lil Imam Al Humaidi. Dan beliau ini Al Humaidi adalah seorang so yang penulis kitab Al Musnad Musnad karya Al Humaidi dan beliau juga uh, menulis sebuah kitab kaitannya dengan akidah Ahlussunnah Sunnah al dan Al Humaidi ini termasuk di antara murid Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang paling mulia Qaulul Bukhari qala lana hadza muttasil ghair munqati' fa huwa syaikhuhu Perkataan al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata kepada kami al-Fumaydi ini sanatnya bersambung. Tidak dikatakan bahawa sanat ini terputus karena al-Fumaydi adalah guru beliau sendiri. Akan tetapi penyebutan al-imam al-Bukhari telah berkata kepada kami al-Fumaydi karena beliau mendengarkan ucapan al-Fumaydi ini di majlis mudakarah bukan majlis tahdih Jadi dahulu para ulamaul hadith ada yang disebut majlis mudakarah. Kalau majlis mudakarah ini kadang ngobrol, kayak ngobrol gitu. Kebanyakan kali mana mudakarah? Ya uh, itu majlis serius. Maksudnya kayak di majlis seperti ini guru menyampaikan gitu. Adapun majlis mudakarah itu kadang uh, kayak obrolan, ya. Misalnya orang lagi lagi ngopi ngobrol gitu ya.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 atau dalam pandangan Ibnu Uyainah Iaitu Sufyan bin Uyainah beliau ini juga termasuk guru al-Imam Al-Fumaidi yang paling mulia kana bin Inda bin Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan Ay, jika sami'ta min fami asy-syekh taqul haddatsana au akhbarana au sami'tu au anba'ana inda bin Uyainah al kull ايش wahid Wa 'inda fi tafsil. Kata Al-Humaydi bahwa dalam pandangan uh, Ibn Uyainah penyebutan haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu, sami'tu artinya aku mendengar, itu semuanya sama. Beda-beda lafadznya tapi maknanya sama dalam pandangan uh, Ibn Uyainah rahimahullahu taala. Maksudnya ketika engkau mendengarkan seorang guru menyampaikan hadis Maka kemudian murid mau menyebutkan yang mana saja. Apakah dia mengatakan haddathana atau akhbarana atau ambana atau sami'tu. Itu semuanya diperbolehkan. Ini pendapat Ibn Ujainah. Adapun selain dari Ibn Ujainah mereka ada rincian tentang hal ini. Di anna minal ulamak man yakul haddathana wa sami'tu. Iza hadsami'ta min lafzis syaykh. Wa amma akhbarana. Jadi, jika engkau membaca pada seorang syeikh atau seorang temanmu membaca dan mengatakan, "Saya telah mendengar dari syeikh yang selain dari Ibnu Jannah dari kalangan para ulama, di antara mereka ada yang merinci bahawa apabila engkau mendengarkan syeikh, engkau mendengarkan syeikh menyampaikan hadis, maka engkau mengatakan "Sami itu, artinya aku mendengar." atau حدثana telah mendengarkan telah memberitakan kepada kami syekh tersebut adapun jika engkau yang membaca engkau membaca hadis kepada seorang syekh atau ada salah seorang murid membacakan hadis itu kepada syekh dan engkau mendengarkan maka biasanya dia mengatakan akhbarana qala al-bukhari wa qala ibnu mas'ud haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai saudahul masyadud. Lalu berkata al Imam al Bukhari, rahimahullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, telah mem memberitakan kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah seorang ju yang jujur dan dibenarkan. Hada atau huna. Hafal Bukhari, isnadhuh ila Ibn Mas'ud, fyu sema al hadith al maulqa. Di sini, al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menghapus sanatnya sampai kepada Ibn Mas'ud. Beliau tidak menyebutkan rantai perawi. Beliau tidak menyebutkan sanatnya sampai kepada Ibn Mas'ud. Beliau langsung mengatakan berkata Ibn Mas'ud. Ini dalam ilmu hadis disebut hadis muallaq. Wal-mu'allakatu fil-Bukhari Qad wasalaha imma huwa fi sahihih Waima al-Sahihah fi Muslim, waima Sahihah kuarj Muslim, alatia genggakha bil Jizm, qala rawa. Dan hadith-hadith maulak yang disebutkan dalam al Imam al Bukhari, ta'ala Ada kalanya al Imam al Bukhari menyebutkan secara bersambung dalam Sahih, dalam kitab Sahih beliau itu sendiri, dan ada kalanya disambung dalam riwayat al Imam Muslim, dan ada kalanya di dalam kitab-kitab yang lain Dalam hadis-hadis di mana al imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Mu'addak tersebut dengan Ungkapan yang pasti Seperti beliau mengatakan Berkata si Fulan atau telah meriwayatkan si Fulan dan Semisalnya Adapun hadith ini Al-Imam Al-Bukhari telah Menyebutkan dengan sanatnya di tempat Yang lainnya dari sahihnya Wa mahalus syahid minhu An Nabi Mas'udin kata, "Haddzana Rasulullah". Dan yang menjadi inti dari hadis ini, bahawa Abdullah bin Mas'ud mengatakan "Haddzana", telah memberitakan kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di muzing yang lain, kata, "Sami'at Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam", seperti yang dikatakan oleh Al Bukhari. Dan juga oleh Shuquq bin Salamah Abu Wa'il Tabi'in, dari Abdullah bin Mas'ud. Saya dengar Nabi Sallallahu Sallam kalimat, iaitu dia berkata hmm. di tempat yang lain uh, Abdullah bin Masud mengatakan aku mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan oleh Imam Al Bukhari berkata Syaikh iaitu Syaikh Ibn Salamah beliau merujukkan dari Abdullah iaitu Abdullah bin Mas'ud, kata beliau aku mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah kalimat. Intabihu, Cحيح Al Bukhari ishtimala pada ahadith merfoua ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kalian perhatikan bahawa Sahih Al Bukhari di dalamnya mengandung hadith-hadith yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakennahu aysan ishtimala fi tabuibat ala athar dari asharan Sahabah, thumma an Tabi'in, wa atba'at Tabi'in. Akan tetapi sahihul Bukhari juga di dalam penyebutan babnya itu terkandung di dalamnya riwayat-riwayat atau atsar-atsar yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak ratusan ada pula yang datang dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hadal mu'allaq alladhi yusamma al hadits al mu'allaq fi sahih al Bukhari qad wasalahu yani jama'ahu al hafiz ibn hajar fi kitabih تغليق التعليق مطبوع في خمسه مجلدات وهو ايضا وصله fi الصحيح sahih نؤذن طيب نؤذن ثم نكمل ان شاء الله بس كمل Hadith معلق حديث yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq tanpa sanad itu telah disambung di di apa dicarikan Hadith-hadith yang bersambung oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah Taala dalam kitabnya yang berjudul Tglikul Tglik, ta di mana beliau uh, mencarikan sanat-sanat yang bersambung dari hadith-hadith maalok yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Wkalaikal Imam Al-Albani, di muhtasarihil Bukhari, dzakar man wassal hadhih riwayat. Wa takallama ala isnaadiha wa sahaha wa rahimahullah. Demikian pula al-imab al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam muhtasarnya terhadap sahih al-Bukhari. Beliau menyebutkan Al-Albani. Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di fikiran Al-Albani salah sebut Al Albani rahimahullah taala beliau menulis sebuah kitab muhtasar ringkasan terhadap Sahih al Bukhari di mana beliau juga menyebutkan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam al Bukhari secara taklif lalu kemudian Al Albani menghukumi setiap dari riwayat-riwayat tersebut. Nisma al Adan. Al Adan, kita tahan dulu lalu kemudian setelah itu kita melanjutkannya. حديث التي اشار اليها الان sekarang ini bukan tujuan kita adalah menyebutkan matan matan matan hadith itu maksudnya isi dari lafaz-lafaz hadith yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Innamal muradul Bukhari an yu'allifana bagaimana kan meriwayatkan sahabat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nabawi atau hadis qudsi akan tetapi yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis-hadis muallaq di sini adalah beliau hendak menerangkan bagaimana cara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan hadis apakah hadis yang datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis qudsi fa antum uddu hadith, uddu min al-adad Maka di sini, kalian menghitung apa yang disebutkan dari lafaz-lafaz hadis ini. Maka di sini, Al-Imamul al Bukhari menyebutkan lafaz para sahabat ketika meruatkan hadis Ada lafaz hadithana, artinya, telah memberitakan kepada kami Rasulullah. Ada pula lafaz sami'tu, artinya, aku mendengar Rasulullah. Fakal wa kala huzaifatu hadithana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin hadha hadith al ma'ruf bil amanah Naam. kemudian berikutnya al al bukhari mengatakan berkata hudhaifah telah memberitakan kepada kami rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hadith yaitu hadith yang berkaitan tentang permasalahan amanah wa qala abu al aliya an ibn abbas an an nabiy sallallahu alaihi an an nabiy <Sessus> dan berkata abul aliyah dari ibnu abbas an yaitu dari ibnu abbas dari nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang beliau riwayatkan dari rabbnya wa qala anasun anin nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi 'an rabbih al-'azza wa jalla hadhihi al dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari rabb ini kaitannya dengan hadis qudsi wa qala Abu Hurairah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam yariwihi 'an rabbikum 'azza dan berkata Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkannya dari Rabb kalian jadi hadithun wa riwayah maka agama kita ini dibangun di atas hadis dan periwayatan khilaf ma yakuluhu ahlul ilhad wa ahlul bid'ah yani wa tashkik fi d-din annahum la yuridun haddathana wa la yuridun al-riwayat dan ini menyelisihi apa yang dikatakan oleh mereka ahlul bid'ah ah. demikian pula orang-orang yang hendak meragu-ragukan agama ini bahwasanya mereka tidak menginginkan adanya berita-berita atau sanat-sanat yang bersambung tersebut. Jadi mereka itu tidak menginginkan hadith-hadith yang diraikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan mereka mengatakan kami hanya menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan akal yang kaitannya dengan akal, yang kaitannya dengan perasaan atau yang kaitannya dengan mimpi-mimpi. Fa hadhihi -mimpi. al-ahadits al-qudsiya yariwiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an Rabbih. Maka hadits qudsi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah jalla wa ala. Dzikara al-Bukhari thalathat al-alfaz mimma yarwi bihi as-sahabah 'an an-nabiy alaihi wasallam, sami'tu haddatsana 'an Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala beliau meriwayatkan menyebutkan bahawa cara periwayatan para sahabat ketika mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga lafaz. Yang pertama haddatsana memberitakan kepada kami Rasulullah, yang kedua sami'tu aku mendengar dan yang ketiga an atau dari. Keempat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza atau qala kaza. Yang keempat, para sahabat juga mengatakan, anna Rasulullah kal. Bahwa Rasulullah mengatakan demikian atau melakukan demikian. Al-Khamis, an yaqula as-sahabi, kala Rasulullah, mubashara an Abi Hurairah, kala, kala Rasulullah. Yang kelima, seorang sahabat mengatakan berkata, bersabda Rasulullah. Seperti misalnya Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah s.a.w. Al-Sadis, yang keenam, 6 yang ke, -6, yang ke -6, terkadang sahabat mengatakan yablughu bihin nabiy hadis ini sampai kepada nabi misalnya Abu Hurairah meriwayatkan yablughu bihin nabiy bahwa dia menyampaikan hal ini sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya itu ucapan rasulullah as-sabiq Aniakul an Anas Yunmihi Yunmihi, ayansibuhu, yudzifu, i`lal Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, terkadang sahabat mengatakan Yunmihi Yunmihi, maksudnya dia menisbatkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ucapan Anas Yunmihi, yaitu dia menyampaikannya atau menisbatkannya kepada Nabi. as Assalam, an Yakula Ali bin Umar riwayatan yani 'an Nabi sallallahu yang kedelapan terkadang sahabat mengatakan riwayatan artinya riwayatan yaitu meriwayatkan dari Nabi misalnya riwayat dari Ibnu Umar dari Ibnu Umar riwayatan maksudnya riwayatan dia meriwayatkannya kepada Nabi SAW. alaihi wasallam hadhihi wa ashar kedelapan bentuk lafaz ini ini yang paling masyhur dan yang terbanyak dan yang terbanyak dan yang paling masyhur empat lafaz yang pertama Al-Bukhari hadathana Qutaybah wa Ibn Sa'id qala hadathana Isma'il ibn Ja'far an Abdullah ibn Dinar al-Madani an Ibn Umar radiyallahu anhumah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min al-shajari shajaratan la yasqutu waraquha الآن محل الشاهد من الحديث هنا عن ابن عمر قال قال عن ابن عمر إيش قال, قال قال اللي هي رقم أربعة أو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي أيضا هذا محل الشاهد التحديث فوقع الناس في شجر البوادي أي كل يخبر بشجرة قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا هذا محل الشاهد أيضا حدثنا أنت يا رسول الله حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة وسيكرر الحديث في الباب الذي بعده Nah. al Imam al Bukhari, rahimahullah Taala telah memberitakan kepada kutiha, yaitu kutiha ibnu Sa'id. Katanya telah memberitakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far ja dari Abdullah bin Dinar. Beliau berasal dari Madinah dari ibnu Umar. Beliau berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan lawabnya Qala, yaitu bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada ada sebuah pohon yang dedaunannya itu tidak berguguran dan sesungguhnya pohon itu seperti atau perumpamannya seperti seorang muslim maka beritakanlah kepadaku pohon apa itu fa haditsuni jadi haditsuni ini juga menjadi syahid bahwa di antara lafaz untuk menyampaikan hadis adalah haddatsana Maka ketika Nabi bertanya, Beritakan kepada aku pohon apa itu, Maka setiap mereka yang hadir, Memberitakan pohon ini, Pohon itu yang ada di pedalaman, Masing-masing menyebutkan pohon, Kata Abdullah bin Umar, Muncul di dalam benakku, bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon kurma, Namun aku malu untuk menyampaikannya kepada beliau, Lalu kemudian mereka berkata, Beritahkanlah kepada kami pohon apa itu wahai Rasulullah maka dijawab oleh Nabi SAW alaihi yaitu pohon kurma Al-Bukhari min 'adatuhu takrarul hadis li hajat wa fiqh Di antara kebiasaan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di antara manhaj beliau di dalam kitab ini terkadang beliau mengulangi sebuah hadis beliau mengulang-ulangi hadis Karena ada satu kebutuhan tertentu atau karena ada fikih tertentu yang hendak beliau terangkan. Wal Bukhari nazarun jiddan nazarun jiddan an yukrira hadith b nafsi al isnad wal lafzu dan Imam al Bukhari rahimahullah taala jarang sekali beliau mengulangi hadith. Dengan lafaz yang sama dan sanat atau rantai periyaitan yang sama. Bal jika krrar al hadis, min hifzhi. Ia mengingatkan asanidahul al-akhra, walfadzul Namun apabila beliau mengulangi sebuah hadis, biasanya beliau menyebutkan sanat yang lain atau hadis yang memiliki lafaz yang berbeda. Fath al hadis, mthlan krrarul bukhari 9 mrrat. Hadith ini misalnya ini diulangi oleh lima al Bukhari hingga sembilan kali. Wahunaqah hadis karrahah akhar ila tiga sepuluh mera atau satu dan dua puluh mera. Bahkan di, Bahkan di sana ada hadith-hadith yang diulang-ulangi oleh lima al Bukhari terkadang sampai sembilan belas kali atau sampai dua puluh satu kali. Ada pula yang diulangi hingga dua atau tiga kali. LIma ada yang melakukan Mengapa Al Imam al Bukhari melakukan hal tersebut. Yang pertama tujuan beliau adalah menjelaskan bahawa hadith ini memiliki banyak jalur. Yang kedua tujuan Al Imam al Bukhari rahimahullah adalah istimbab beliau mengeluarkan faedah yang terdapat di dalam hadis sehingga beliau terkadang mengulangi hadis itu di bab yang berbeda karena ada fikih tertentu yang dikehendaki oleh Imam Al-Bukhari dari lafaz hadis tersebut taqad qala ba'dahu mubasharah bab tarh al-imam ay wa al alim al-mas'alah 'ala al ashhabihi ay al-tullab wa al-hadirin ah, min al-'ilm Lalu kemudian setelah itu Al-Imamul al Bukhari Menyebutkan bab Bab tentang seorang imam Maksudnya seorang yang alim Seorang yang berilmu Menyampaikan permasalahan kepada Para sahabatnya Yaitu kepada murid-muridnya Untuk menguji mereka Tentang apa yang mereka miliki Dari ilmu Fakara rahimahullah Haddathana Khalid bin Mahlad Wa al qatawani Qal حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا الألفاظ هذه عن التي قبلها بقليل بينهما اختلاف يسير إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثون ما هي فقال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة قالوا حدثنا ما هي فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييتوا فاستحييتوا هذا الرواية الأولى فوق عندنا هو نفسه عندنا الأولى رواية ثانية موجودة أيضا غير, أيضا غير موجودة في الثاني عندي أحسنت طيب لا بس Maka mereka berkata, "Saya telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, 'Saya telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberitakan kepada kami Muhammad SAW, bahwa Beliau Muhammad SAW berkata, 'Saya telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW, bahwa dari Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Maka kalian perhatikan di sini ada sedikit perbedaan antara lafadz yang pertama dengan yang kedua. Kata Nabi, sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada ada satu jenis pohon yang dedaunannya itu nggak rontok, tidak berguguran, dan dia atau pohon itu perumpamaan seorang muslim. Beritakanlah kepadaku pohon apa itu. Maka orang-orang yang hadir mereka menyebutkan pohon-pohon yang ada di pedalaman. Lalu kemudian berkata Abdullah bin Umar dan terbetik di dalam diriku yang dimaksud adalah pohon kurma namun aku malu untuk menyampaikannya. Lalu mereka pun bertanya, "Beritakanlah kepada kami pohon apa itu wahai Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah pohon kurma." Sayyidu ma'na sanati 'alaihi fi bab al-fahm fi al-'ilm wa bab al-haya' fi al-'ilm. Dan hadis ini akan diulangi kembali oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala pada dua bab yang berikutnya. yaitu bab tentang memahami ilmu, al-faham fil-ilm dan bab tentang al-hayat, tentang uh, malu di dalam ilmu. Izan ara an-nak ra'ahuma, ara' an-nak ra'ahuma, nah saya bab al-hayat tawil, tawil, tawil, tawil, labas, sallallahu mustahil. Famjmuh ma dzakaroh fi kitab al-ilm. Hadeed arba' mauazah. Jadi kesimpulannya bahawa hadith ini disebutkan oleh Imam Al Bukhari di empat tempat di dalam kitab al-ilm. Awalan fi hada fa'zul mu'min, wa anhu nafigul ilnas, wa in Dan yang pertama kaitannya dengan faedah yang terdapat di dalam hadith ini bahawa seorang mu'min adalah seorang yang senantiasa bermanfaat untuk yang lain walaupun orang-orang menyakitinya maka kurma, pohon kurma itu tidak terdapat padanya kecuali kebaikan dari berbagai macam jenis ada kurmanya, kurma yang sudah matang, tamar, ada yang belum matang, matang yang disebut rutab atau busur wa fi hadha darbul amthal li tafhimil ilm dan di dalam hadis ini juga termasuk di antara faedahnya dalam menyebutkan sebuah perumpamaan yang tujuannya dulu memahamkan kepada manusia tentang ilmu. Wal-nakhlatu um. man ramaha bilhijar asqatat alaihi tamra wal-rutab. Al-rutab. Ramaha? Al-nakhlatu, idha ramaha ahadun bihajarin, asqatat minha al-rutab. Maka pohon kurma ketika seseorang melemparnya dengan batu, ketika seseorang melempar pohon kurma itu dengan batu, yang jatuh apa? Buah, yaitu rukok. Artinya yang jatuh itu sesuatu yang bermanfaat. Maka demikianlah seorang mukmin. Seorang mukmin adalah orang yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain, walaupun dia disakiti dan yang paling utama dari al iman yang tertinggi dari kaum mu'minin adalah para ulema maka tidak mencegah seorang yang berilmu itu meskipun manusia menyakitinya itu tidak mencegah dia untuk tetap merahmati orang lain dan berupaya untuk menyebarkan ilmu dan manfaat kepada mereka. Bahkan mereka para ulama adalah orang-orang yang memiliki sifat rahmat kepada manusia, walaupun mereka disakiti. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, "Ma'ahsana atharum fil nas, wa ma'akbah atharul nas fihim." Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad ketika memuji para ulama. Alangkah baiknya, alangkah indahnya pengaruh para ulama kepada manusia dan alangkah buruknya sikap manusia kepada mereka. Faib qala fil sabiqa aw hadhihi fi akhina fastahriyitu lalu disebutkan di dalam riwayat ini Abdullah bin Umar mengatakan aku pun malu untuk menyampaikan. Ma sababu Apa sebab malunya Abdullah bin Umar? Ya fi ilm, fa idha ana telah disebutkan di dalam bab yang lain yaitu bab tentang memahami ilmu di sana disebutkan ada tambahan lafaz bahawa Abdullah bin Umar mengatakan aku melihat aku adalah orang yang paling muda usianya sehingga aku pun diam iaitu yani beliau Itulah yang menyebabkan malunya beliau untuk menyampaikan dan menjawab pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafiriyawiyatin faida fil kaum Abu Bakr wa Umar, fasahiyaytu. Dalam riwayat yang lain, bahawa ketika Nabi menyebutkan pertanyaan ini, kata beliau, di antara kaum yang hadir itu ada Abu Bakar dan ada Umar, maka aku pun malu untuk menyampaikan. Wafihih fadlu Abdullah ibn Umar. Dan di dalam hadits ini juga menerangkan keutamaan Abdullah bin Umar. Wafihahana masalah, Qad tafahahala alim kabil, wajahamuhat alimus cagir. Dan di dalam hadits ini juga menunjukkan faedah. bahawa terkadang ada satu permasalahan itu tersamarkan dan tidak diketahui oleh seorang alim yang memiliki ilmu yang banyak dan diketahui oleh seorang penuntut ilmu yang kecil. Wafiih an al-csghirah, jika akhbar bma indahu min al-ilm, falees haa d min isaat al-adab maal kabir. Dan di dalam hadis ini juga menyebutkan bahawa kalau seandainya ada orang yang muda menyampaikan ilmu dan menerangkan apa yang dia ketahui dari ilmu, maka itu tidak dianggap kurang ajar, tidak dianggap bahawa dia tidak memiliki adab yang baik di dalam menyampaikan ilmu. Limaada لأن عمر رضي الله عنه كما ستأتي في الرواية الرابعة بعد قليل بعد في نهاية الدرس قال عبد الله فحدثت أبي بما في بما وقع في نفسي فقال يعني أبوه عمر بن الخطاب لا تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا Mengapa demikian? Karena disebutkan nanti pada hadis yang berikutnya, pada hadis yang diulangi yaitu yang keempat, lafaz yang keempat, di sana ada dialog antara Ibn Umar dengan ayahnya di mana Abdullah bin Umar menyampaikan hal itu kepada ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwa beliau ingin menyampaikan namun beliau malu karena beliau usianya paling muda di majelis tersebut. Lalu kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Kalau seandainya engkau menyampaikannya ketika itu Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak mungkin mengharapkan sesuatu yang dilakukan oleh anaknya yang itu merupakan bentuk kekurangan ajaran atau kurang beradab itu tidak mungkin. dan bukan yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa uh, agar anaknya itu menyampaikan jawabannya untuk berbangga-bangga diri di hadapan orang lain. Wa innamayarju idha takalla mabnu Umar bihadha Al-fahm as-sadid bi hadha akan tetapi yang diharapkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala agar anaknya menyampaikan jawaban tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan agar mendapatkan respon respon dari nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Barakah untuk anaknya. Wal Abu yuhibu an yakan ibnu afdal minhu a'lam. Dan seorang ayah tentu dia senang agar kemudian anaknya lebih utama dan lebih afdal darinya. Lain ibnu min amali salih. Sebab seorang anak itu termasuk di antara amalan saleh orang tuanya. Wahakad al alimus salik. Maka demikian pula seorang alim yang jujur. Dia senang dan gembira Apabila ada di antara murid-muridnya Ada yang kemudian lebih mengambil manfaat Dan lebih berilmu darinya Dan dia memberi semangat kepada murid-muridnya Dan dia berupaya untuk membantunya dan mengarahkannya Tetapi jika dia berkhalafi itu Adapun jika selain dari itu. Dimana seseorang memiliki gairah kecemburuan. Dan apabila seorang guru itu dia benci. Apabila ada di antara murid-muridnya yang lebih afdal dari dia. Yang lebih baik dari dia, yang lebih berilmu darinya, maka ini menunjukkan ada sesuatu di dalam dirinya, di dalam niatnya yang rusak, yang harus segera diperbaiki. Wafihi anna al-hayy fi akhri ilmi la yasluh, laniyana al-ilma mustahiwala mustakbir. Kemasyati, insya Allah. Maka ini juga menunjukkan bahawa sifat malu yang menyebabkan seseorang terhalangi dari ilmu itu merupakan hal yang tidak baik. Telah disebutkan nanti ada perkataan salah seorang alim tidaklah seseorang itu mendapatkan ilmu apabila dia pemalu atau dia sombong. Taib, bakiya baban ablaq salanakudha sahib balik baban ibaban. Bakiya baban yang terkait dengan cara menahan Karena kita bab yang kita telah membahas. Kita telah membahas bab yang kita عن طرق تحمل العالم والمحدث للحديث والعلم. طويل هذا. ما أدري كم بقي على الصلاة؟ من المسؤول كم بقي على الصلاة يا إخواني؟ تأخر. منهم. تأخر. منهم. سيسبربا وقت تجاوزنا كثير شوي. تجاوزنا. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر لعلنا نأخذ الباقي بعد العشاء والعصر والمغرب والعشاء عندكم مع الشيخ الدكتور أبي أسامة ومع الشيخ أبي ياسر رزيق حفظهم الله تعالى إن شاء الله نجد كان بعد العشاء بعد العصر ثم بعد المغرب برسم الشيخ أبي أسامة dan الشيخ رزيق حفظهم الله إلى هنا وصلى الله وسلم